שנאתי מאסתי חגיכם, ולא אריח בעצרותיכם. כי אם תעלו לי עולות ומנחותיכם לא ארצה, ושלם מריעיכם לא אביט. הסר מעלי המון שיריך, וזמרת נבליך לא אשמע. ויגל כמיים משפט, וצדקה כנחל איתן. הזבחים ומנחה הגשתם לב במדבר ארבעים שנה. בית ישראל, ונשאתם את סיכות מלככם, ואת קיון צלמיכם, כוכב אלוהיכם, אשר עשיתם לכם. והגליתי אתכם מעל על הדמאסק, אמר אדוני אלוהי צבאות שמו.